Milí bratři, milé sestry, oddíl z listu Galackým, který jsme před chvíli slyšeli, nás uvádí do centra poselství apostola Pavla. Ne na základě skutku přikázáných zákonem, ale pouhou vírou budeme ospravedlněni. Na víře. Bohu záleží ne na skutcích. Víra opravdu stačí, to aposto Pavel nepřestává zdůrazňovat a ve všech svých listech a při každém tématu se k tomu vrací. My evangelic, evangelici to Často považujeme za samozřejmost. Možná už tímto tématem jsme se dávno přestali zabývat. To přece patří k evangelické církvi. A ty boje a vážné konflikty, které prožíval apostol Pavel, tehdy i v galackých zborech, tyto konflikty už jenom těžko chápeme. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutku přikázáných zákonem nebrž víru v Krista Ježíši. Před toto poznání se Pavlovi už nechce vrátit zpět. Spasený pouhou vírou je jádrem jeho vyznání. A zde netrpí žádný kompromis. Reformace v 16. století právě v těchto verších Pavlových listů k Římanům a Galackým spatřila článek Stantis i et candentis Ecclesiae. Učení, z kterého uznání nebo neuznání i církev se stane buď církvi nebo přestane být církví. Proto to připomínání víme však. všem opravdu víme? Víme teoreticky jistě, ale v praxi našeho života, v praxi našeho zboru? Třeba víme a přece žijeme úplně jinak? A když si tuto otázku klademe, tak jsme už trošku blíž té situace v Galácii, do které píše apostol. Mezi prvními křesťany to byly úplně konkrétní spory a konflikty. Na koncílu, apostolském koncílu v Jeruzalémě, o který nám vypráví skutky apostolských v 15. kapitole, Scházeli se zástupci různých větví vznikajícího křesťanství, zástupci Jeruzalemského zboru a Pavel, který přicházel z Antiochie. A nebylo to úplně snadno se dohodnout. Nakonec řekli, že Pavel má úkol zvěstovat evangelium Pohanu. A i v té době už byl spor, byl spor o dodržování židovského zákona. Dohoda byla pragmatická, aby se, neru, aby se nenarušovalo spolužití mezi žido-křesťany a z pohanských prostředí měly platit ve všech církvích základní pravidla židovského života. Ale potom, při návštěvě apostola Petra v Antiochie, kde pobýval i Pavel, se stala katastrofa. Při příchodu Těch žido-křesťanů z Jeruzalémě se Petra s nimi oddělil, protože křesťanský místní zbor zřejmě nedodržovala židovská přikázání při jídle. A tím se narušilo společenství stolu. Společenství stolu páně. Tím rozpadla církev. Pavel na toto navazuje ve svém listu galackým. Připomíná tuto událost a říká, že tady je hranice. To se nesmí. To ztracíme to nejdůležitějšího ze své křesťanské víry. Pavel je zásadně proti uplatnění židovského zákona, protože takový postoj spochybnuje Evangelium. A přitom nejde o řádu a o pravidlech ve sboru. Nejde o to, že by neměli se dohodnout, co se smí jíst a co se nesmí jíst. Ale jde o spásu. To, co je tady v zásce je mnohem větší. Není sporně, že křesťanství obnáší nový život a skoncování se starými zvyky. Nejde o nějakých pravidlech. Jde o zákon o tóru. O toru, která ukazovala židům cestu k zpásení. Zákon pro Židy, milí bratři, milí sestry, bylo Evangelium. Dodnes Židy jedno za rok slaví svátek radosti tory. To, že Bůh ukazuje lidem cestu k sobě, toto je důvodem radosti. To není nějaká těžká povinnost, který se nerád splnuje, ale to je právě to přiblížování Boha lidem, který židé přijali tím, že dodržovali zákona. Tak nejde o pravitlech, ale jde právě o tuto cestu k Bohu. A zákon v židovském smyslu to není jenom nějaký výběr deseti přikázání nebo jiný výběr z toho celku, ale je to celý zákon, který řidi do dnešního dne dodržují. Přitom není to tak, že bychom mohli rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými pravidly nebo ustanovený zákona. I to, co se může zdat vedlejší nebo méně důležitý, může se stát rozhodující právě protože. Zákon konfrontuje člověk den o denně s nějakým rozhodnutím. Rozhodnutí pro cestu s Bohem nebo pro jinou cestu. V různých obdobích historických to bylo různá ustanovení. Třeba v babylonském exílu byl strašně důležité. sobota dodržovat šábesu, který liš, kterým se lišovali, lišili Židé od svého okolí. Nebo v jiném období to bylo obřízka. Tak židé neříkali, že tady je to méně ne důležité, tady je to důležité, ale říkali, že zákon je našim význáním každý den. Toto se stává problémem křesťanské církve. Ne židovská pravidla, na které by se měli dohodnout. Ale co nejvíc vadí apostolovi, je to pokrytectví a ten špatný dojem, který vyvolal Petr. Jakoby křesťany z pohanského prostředí nemohli díky Kristu před Bohem obstát. Že nejsou ospravedleni. Christem, ale teprve tehdy, když se podrobí židovskému zákonu. A tím se spochybnuje Evangelium vůbec. Nejenom Evangelium pro pohany, ale Evangelium vůbec. A proto je vůbec Pavel proti prohlášení, vyhlášení židovského zákona v křesťanské církvi. Pavel se nezabývá s otázkou, jest, co mají, jak se mají chovat křesťany z pohanského prostředí. On jim říká narozený boštníky. To je kategorie z pohledu židovství. Ale to, čím se, s čím se nemůže smířit, je něco jiného, že přichází. Žido-křesťany a dělají rozdíly mezi Žido-křesťany a ostatními, kteří rozlišují mezi těmi, kdo plní přikázání, story nebo a těmi, kteří toto nedokážou. Nejde o platnost zákona, ale o efekt, o Následky toho, jestli pořád je tora schůdna cesta k Bohu, anebo ne. A apostol Pavel nepřestává připomenout, že ne. On to sám na vlastní kůži zažil, že před křížem Kristovým končí stroskotala tato cesta k Bohu. Na kříži stroskotá každý člověka, člověk před Bohem. I on, i židokřestany, i ostatný. Žádný člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutku. Před Bohem nebude žádný živý spravedlivým, Tora nemůže ukázat schudnou cestu k Bohu, na který se můžeme odvolávat, na který sebevědomě můžeme chodit. Ze skutku se nikdo nestane spravedlivým, nemůžeme s Bohem ani smlouvávat, jak jsme dobří, jak jsme zbožní. Tady vidí apostol Pavel jenom buď a nebo, žádný kompromis. Není cesta, která, která vede od člověka k Bohu. Tato cesta na kříži skončila. Ale Bůh najde cestu k člověku. Tato cesta na kříži začala. Proto přišel Kristus do tohoto světa, proto zemřel za nás a pro nás, a sice pro všechny přichází k Pavlovi stejně jako všem narozeným hříšníkům, stejně jako všem zdáněvě dokonalým, poslušným. Všichni máme to za aby Bůh nejprve přišel k nám. A tady je zahrabaný celý ten konflikt mezi Pavlem a Galackými. Ten konflikt a to nedorozumění. Nejde o respekt k Božímu zákonu, že, že by Pavel nerespektoval božím zákon, bo, boží zákon. Jde o to, že galakšti se neváří boží milosti. A to je to, co nesmíme ztratit že Pavel zákona se stane, že, že by se Bourání zákona, Kristus stal služebníkem hříchu. On odvětí. Zákon už není potřeba. Všichni jsme hříšníci, co je potřeba, to je Kristus. Je to opačně, zákon je potřeba tam, kde Kristus není, kde lidi si myslí, že to jde bez něho nebo kde lidé Kristovo evangelium ztratili. A to je v sásce zde. K vám Kristus přišel přece. Tak přijměte jeho milost. On přišel proto, abyste už nežili z vlastných zásluh, ale abyste jako vykoupení žili víru v Krista, abyste žili z toho, co on udělal za vás a pro vás. Abyste byli mrtví pro zákon a živí pro Boha. Toto nesmíte ztratit. Pavla, milí bratři, milí sestry, zde nemluví o Židech. Mluví o křesťanech A mluví o tom velkém nebezpečí, který každý den znovu se může objevit, kdo ztratí Krista ten je v nebezpečí, protože může získat vědomí nebo nevědomý dojem, jako by Kristus sám nestačil. Že milost je dobrá, ale sami sobě to také ukážeme, že to dokážeme. Toto je nebezpečí, protože tady končí jistota vykoupení. A začíná rezignaci. I když se projevujeme aktivní, až aktivisticky, že neunavěně bojojeme a snažíme se, v skutečnosti se přijdeme o boží milost. A vzniká postoj, každý, ať se chrání, zachrání sám sebe. To se potápí i loď církve. Rozlomí se křesťanské společenství právě tak, jak to Pavel zažil v Antiochie. Církev totiž není nějaký spojování, který se dá zase rozloučit, nějaký dočasnej společenství na cestě, ale církev je společenství vykoupených hřišníků. Toto společenství i společenství k stolu páně vzniká ne na zemi, ale tím, že přišel k nám Kristus. A vznikl právě pro ty, kdo nic vlastního nepřinášej, nezplní žádné předpoklady a podmínky, a kdo právě toto chce potvrdit, že musíme splnit podmínky, že musíme se nejprve koupit z vlastního, ten, kdo to tvrdí, ten nám může připravit o to nejdůležitější. A to vysvětluje ten ostry tón tohoto listu galackým. Evangelium a boží milost jsou pro všechny nejenom pro některé. A proto je tak podstatně, abychom zrušili všechny zábrany, všechny bariéry, abychom byli inkluzivní až do posledního zločince pro všechny přišel Ježíš. Je to tak efektivně, tak působili že už nebudeme potom říšnici, Tuto otázku tady slyšíme, že podezírají Pavla, že by z Krista dělal služebníkem hříchu. On má odvahu říct, že toto, ta hříšní existence, končila. Že Kristus nás nejenom vyhlašuje jako spravedlivý, ale z nás udělal spravedlivý. Víra není jenom zdání. Není přetváření se, ale je efektivní a koná se to. Jako se konal smrt, konala smrt a vzkříšení. Není to vše hotový a viditelný, ale konalo se to. Lidi i z křesťanských církví ve všech dobách a na všech místech mývali obavy, že takové pavolové účení z křes, křesťany dělá liný a pasívní, Že by se přestali starat o to, aby Bůh ji přijal. A právě toto není ten případ. Právě to nový, ten nový život v Kristu, který vstupuje do oblasti z Kristova stříšení, ten se stává možně právě teprve tím, že necháme ty předpoklady, ty připomínky za sebou. Že spoleháme jenom a jen na Krista. Spravedlivý ospravedlení pouhou víru znamená vstoupit do nového života. Není to usmířit se s tím, co bylo, nestávat se pasivním nebo líním, ale právě hrdě vyhlásit novou alternativu. Žijeme ve světě a ve společnosti, kde taková víra v alternativu je hluboce diskreditována, Politici ve všech možných směrů dneska nepřestávají tvrdit, že už ty alternativy nejsou. Už zbývá jenom pokračovat, jak to bylo. Velký úspěch Merkelové v Německu. A nebo tehdy i Cečerové, které se zasloužila podstatně i opád komunismu. Jejich heslo there is no alternative není alternativa. To jim přináší voliči podporu a milí bratři, milí sestry s Prometu tím ne učení o, o spravedlnění vírou, ale právě Taková ideologie dělá s lidí pasivní i líní. Přestranství mluví o alternativě, o vzkříšení a je si vědomo právě toho rozporu Boha k tomuto světu. Pavel to vyjadřuje obrazy smrti a života. Jsem mrtvý zákonu, protože jsem odsouzen zákonem. Nemám jinou možnost, než zkříšený a mám ji. Když zákon skončilo, tak mě se otvírá nový život s Kristem. Na těle Ježíše Krista se uskutečnil rozsudek nad říchem. A od nás Bůh čeká, abych tento rozsudek přijal tak, jak i o mě to vyřekl. Kristus může v tom případě zastupovat, vstoupit na moje místo a tím získám jeho život. To je naprosto nová situace, který žádný politik ani nemůže plně pochopit a proto nečekejme příliš mnoho od nich, ale čekejme mnoho od Krista, abychom poznali tu novou situaci, ve které jsme, že můžeme žít Kristem v Kristu a už nemusíme žít z vlastných zásluh. Toto právě je dobré pro nás. Nový život, nový člověk v tomto světě je zatím neviditelný. Nedá se to vyúčtovat, co jsme už všechno uskutečnili a vydobili. Ale máme tyto výdobky a tyto úspěchy mít vážně, vzít vážně, a podle nich žít. Oddělí se právě ty skutky zákona, to, co Bůh od nás čeká, abychom došli spaseni od poslušnosti víry. Jsou to dvě odlišné věci a nezapomeneme na to, že žít v Kristu musí a může být poslušný život ale nemusí se už dobit spasený. Už nemusíme se prokázat, že to dokážeme. Kristus to nám ukáže. Život v Kristu už nebude bez spravedlnosti, ale právě z Jeho spravedlnosti. Už nebude život ve své voli místo Božího zákona, ale bude život každý den s ním. A už vůbec nebude hostejnost, host, život oproti světu kolem. Ale bude svobodný, osvobozený k nové praxi. Tak křesťany nemají být líní, ale mají být svobodný. Když dívám se kolem sebe, vidím, Pilný křesťany, aktivní i aktivističtí křesťany, vidím spousta dobrých snah. Vidím celoživotní úsilí, jak slušně zvládnout tento pozemský život s pomoci od Boha. Vidím, jak lidé se Otvírají Bohu, prosí Ho o pomoc a zaříjí opravdu možnosti boží. Vidím ovšem také nějakou nejistotu, která vede k řekčím. Vidím křesťany soustředění do sebe, který usiluje vše možné. Co se jim zdá podle Bible přikázáno, a který ovšem nemají tu jistotu, že, se musí, že sami musí, nemusí zachránit tento svět. A vidím křesťany, kteří dělají z vlastních pravidel zákon pro druhého, který vlastně chybí, objevují o těch druhých. A vidím křesťany, kteří mají svá přeměna z minulosti a který dokážou obrovské věci z tohoto pocitu, že musí něco odčinit, A je to škoda, že Kristus by dokázal ještě větší a lepší věci s nimi, Svou vinu odezdáme jeho jemu. jemu. A vidím nakonec i rezignovaný křesťany, který se také snaží, ale který nemají už ambici a nemají jasné cíly. kteří se radši ani neperou, já myslím, že bratři sestry nehádat se, ale věcně Diskutovat a to bychom rozhodně měli. Práce o budoucnosti, sboru a našich úkolech, našich aktivitách. Nejde o to být dokázat zázraky vlastními dřiní, ale jde o to účastnit se té nové alternativy být tak radikální jako. Ježíši, jako Ježíš byl a nechat se Ježíšem vést dál. Tak naše víra nebude ani rezignace, ani křeč, ani zákonnictví, ale bude radostná cesta. Spolu jako svobodní a jako angažovaní křesťany a Nikdy se nám Kristus už neztratí. Kristus v nás je dobrý pro nás. Reformulatóři to asi tehdy pochopili, když těmto, tomuto učení říkali článek stantes et cadentes. Podstatný, podstatný článek. Nesmíme to vynechat, abychom byli i nadále církev věděli, co bych neměl ztratit. Krista v nás.